إبراهيم البيضور قائمة الله تعالى ونفعنا بأمومه سد رجيم ووجهه عدا من خيار باقي احتمان ووجهه يا ربا الذين في ما لا شيء ان المعانيه ويلقوم الذين متوقفون ليتاوقفوا على الكتاب اعزائي tidak titik, tambah batu titik lagi. Jadi tak kala awalnya kita bicarakan hari ini. Ini bicara mana Jadi macamah macam kita cakap bicara kepada laka-laka yang dibuat yang disilap dan tidak ada jalan. Dengan diciluk dan ia tiba akan menunjuknya lapa itu atau makna makna yang tertentu Kemudian, jadi bila ambil satu ihtinah, pilihnya lagi nerajim Muka dia percaya dulu, dia datang uh, muka ilai itu, tiga ihtinah Ihtinah ini dicara oleh pelakar saja isyarat kepada makna saja isyarat kepada ucapan atau tulisan saja tiga isyarat kepada lafaz dan makna tak isyarat kepada lafaz dan tulisan lima isyarat kepada makna dan tulisan enam isyarat kepada ketiga-tiga lafaz, makna, tulisan. Maka pada tujuh-tujuh itu tujuh, lafaz kita, maknah kita, pilih mana? pilihnya lafa yang ala, pilih ke lafa tapi punya pilih kepada menunjuk rasa atau makna kalau begitu ini ini ialah lafa-lafa untuk silah adalah hati haa bukan kita lafa semacam-macam lafa yang menunjuk atau makna kerana lafa tak menunjuk atau makna lepas ini lafa membarak untuk padi yang tidak ada isi dia panggil padi muka Ha, maka kalau percaya tak Dia tak ada mempunyai makna dan arti Adakah ni laka mu'mah Haa Tidak mesti ada arti Kalau begitu inilah Kata inilah Lapa-lapa yang dikilarkan Di dalam diri ini kita nak mengayar Haa Boleh begitu kemudian dia tinggal Minai istimah apa ha, yang Pajaknya ha. dan bermula wajah Jalan anna maaniyah kita buah huruf di atas alif anna anna maaniyah bahawasak dalam makna itu ghairu mustaqillatin yaanu makna dia tidak terasing yang tidak terasing dari mana ghairu mustaqillatin al 'an al alfaz makna dia tidak terasing daripada lafaz sebab apa kata begitu li li tawaffu fina ataba dari titik dua sampai ke off li tawaffu alif li tawaffu fiha tarana tarhanti ma alqaba a terhati segala makna deh terhanti alifazi ataqdala lafa Haa, makna dia hati di atas lakar Kenapa nak boleh terasing Dari pada lakar Tak ada Tak nak pelik kepada ini Nak pelik kepada makna Baga Makna dia terlaka Jadi itu haa, Namanya ultimati di tinggalkan Sebab dulu Kerana segala makna itu Tidak terhati Tak apa Kerana terhati makna di atas lakar Kuluh itu Walau khusus Walau khusus Ancakuna Ancakuna itu, itu Masa tidak tahu bahawa Abda'ia Tapi dalam cara itu dia kata Allah ya liuluh Aku tidak tahu Bahawa Abda'ia uh, Ya Allah Madulullah nak jadi tunjuk teh jadi madinlu bagi mana madinlu dia kena ada dal bila makna bagi mana tidak ada dal ada tidak, tidak maka tidak sah uli bawa ada yang maaani ke madinluan jadi madinlu bagi mana wala dan buka, juga jim, ah, tidak tidak tidak tidak wala juz mana dan tidak sah bawa ada yang maaani tu bagi madinlu tak ada dengan itu <Takut> bababala ardau timalatu, bababala ardau otaklat, bababala ardau timalatu, maka babalak ulub encok yakinan. Nama tak yakinan, saya dah ketuk ini. Wahyu abang wahyu ardau yakinatuh, mana adibohanmu ya, ya taklit, betul. An al musyara, musyara itu abad yang tidak ilik. An al musyara ilaihi, bahawa syah yang dibicarakan kepadanya itu wal maani wakdah, makna abad. Abad ke-5 tidak ilik. Al maani al dahun, atau apun tertolak lalat. Nah. Makna no kereta segala lapar Sehingga di mayat dua Tak dinyalikan Aumah anu uji si. Atau akun Makna kereta tuliskan Aku tak ada, tak ada Tak pilihkan Aumah atau ma Atau kereta Kereta kedua Kereta badan Kereta alfab yang mati Ma'ahumat, ma'al-aytad yang mesti Apa ayat itu? Alah, kita kata ha, Kerana semua payah mudah itu Itu kita kira-kira ha, Ingat kita sudah. Kalau semua taklah payah Itulah kita apa-apa pun Kalau ta apa? ha, kita kira-kira Kita ingat apa? Payah mudah itu nak nasibah Nasibah berhadiri pada rakyat Atau kita betulkan hati moga Allah yang meruangkan Allah yang memberi kita Jangan lemah dalam penagian Kepayah mudah itu adalah menjadi pengalaman bagi kita. Nah, kalau mudah semua itu kita pula jadi paksa Nah, Alhamdulillah, dia lebih penting Tapi paksa itu, ngaji mudah Tak ngaji ke paksa, paksa jama'ilah itu Nah, itulah kala-kala kita repot Dengan kekayahan itu, itu kita repot Karena, itu payah mudah, mesti niswah Saya kata, tadilah, ada penasukah dari Allah Dengan Allah, niswah saja dia nak beri kepada siapa tapi sebab kita naji Haa Sebab kita naji Pasir peraturan naji Nah Apakah apa nak pergi? Haa Dengan sekejap masa dia pergi Haa Selalu beri Selalu nak tak naji Nak tak ikut anak Kita Kita nak pergi Gapa-gapa Kak anak kita Kak adik kita Jada-jada Kita pisa nak boleh Haa Dia ambil simetak Adik Kita ambil simetak Tak pun Malah Haa Wala Habis itu Ya Oi dia. Ah dia tak dia nak buat. Kalau dia pergi dekat sini pula, ada suruh siapa lacong dia di bumi, nak tolong bawa ke Kecamatan. Ah, tu dia suruh suruh datang dia ada lawa, ada dekat marah-marah, bawa pancing. Ah, supaya kita tak jadi di Tak kita kena lain. Ah, dia dia. Mana kita nak ibarat kita kada kada bahaya Allah tak tahu. Kenapa tu lu? Tak tahu buat apa. Apa? Jangan kita buat dari utak, dari putih asa Jangan putih asa terhadap Allah Allah tak kenapa merahmatillah Jangan kamu putih asa daripada rahmat Allah Ada di sini kita tunjuk di tak di lalu Lalu di mimpi dahan bercak Bercak, kita Wa Nah, terhadap kita Wa'anmanuhusha Saya minta lagi apa pada kata Ammal annal Kulit umi ya Kulit umi Pada kata Wa wajuhu adam siyari Tak pilih kima lagi Dan bermula wajah Tidak pilih Mana kami tak pilih Asal yang tinggal lagi Dipada segala iklima Kata Kami rakyat bapak Ada dua lagi contoh apa? Apa ni? Ada kata annal ma'ani wa yur mutsabilatuhu waktu masuk sebab. Itu. Tapi wa anna apa gitu Hmm, pula. Wa annannu qutza. Jangan boleh tak pulih yang tinggal lagi ada dunia lagi akhirat ada ialah. Annannu qutza bahwa setulus lisan dia. tulis-tulis jambe. Lukis lukis kata lukis itu lukis tan, tulis itu, kata lukis. Nah, itu dia saya kata running tuli ahabuhi, tuli tulis itu tidak mudah. Ia dari semua orang. Kata kata saya tak namun dia, ah, dia. Kata kata saya tak enggan melukis tapi tetap boleh. Ah, parah bulus, kurai boleh Tengok seorang ayat-ayat, ayat, -ayat, ayat. takut, ayat tak mengaji, takutlah Dia tak ada mengaji, milik, tak mengaji, mengulis, kegiatan mengaji Yang menulis pula sekolah syarikat, sekolah mengulis, tak tiba -tiba. Ha, tak tiba-tiba Tak mana, nak baca kitab pun, tak panah Tapi dia cakap, yang, tak ada kata ah, Allah Kalau itu tak, kata dia, tulisan-ulisan itu tidak mutah ia dari semua orang Maka saya, orang belum kata dia tu imun pada boleh tak? Ha nampak. Si dalam tak ingat tak boleh hatinya. Walaqitu kulli waqtin hatali sifat ata budulul huruf tak mudah dia pada setiap masa. Jadi walaupun illa taqtu ada pada la pada setiap masa. Tu kulli waqtin ata pada mensul bi ahad. Wala un wala Lelip lelipkan, pelip lelipkan itu tidak mudah. Ia pada semua waktu. Eh nak, pada kita tanam nak nolak ha. lebih bukan banyak. Ah, tidak perlu untuk nolak. Ah, boleh Tak perlu untuk nak nolak, pelip pelip. Ah, kajian Cyril Elgiz bagaimana mudah ini nak kami betul nanti. Nanti kita kena viralin nanti. Nak nak kami betul kajian cari. Bukan pandai, bukan nasi lah. Nah, itu lah. Apa nama ni, tulis-tulisnya, dia akan mudah dari semua orang. Nah, bukan juga tulis-tulisnya, dia akan mudah dari semua masa, semua waktu. Terkadang boleh, sebab tak ada, tak ada masa nak mulai. Sebagaimana mudah oleh berapa? Oh, lah, apa itu duduk? Tak yukir-yukir dah. Haa. Nah, Haa Hanya ha, siapa tu yang ujur Dia terlepak lagi Dia kacak-kacak Haa Dia lapar ni itu Haa Nama ni itu Sebab itulah Salah kaki Oh Makasih Baksoh Ulim Ancaku Nampaknya tu Sebab ni yang darah Salah kaki Ulim Ancaku Namang Ulim Ulim ha, Tak salah Nampaknya tu Tak mubah Dari seorang Rakyat orang Maka tidak sah lah Tidak sah tu, ada-ada tidak layak Nah, ha. Oleh bawa agak ia Ia nukus, boleh gitu ke lah Maglul Dan nukus nak jadi maglul ah ha. maknuh Tak boleh dia jadi tidak-tidak ada lapang Nah, nukus Tidak-tidak tak tidak, -tidak, apa? tidak boleh jadi maglul Kerana maglul yang dia bagi lapang bila tak kelip ke mana mandeluh lafah? Ini tak ada kelip ke lafah abang? mana mandeluh ni? Tak ada. Kelipkan notu. Notu tak ada jadi mandeluh. Haa, kalau tak ada soalan. Tak ada soalan mandeluh bagi lafah, bagi Al-Altaf. Kalau bagi mandeluh, dia tidak kelak, dihugit mandeluh yang dihugit lafah. Haa, dia tiba itu mandeluh, dia mandeluh tu, Nah, bila kita dapat dengan perkataan. Dengan kata kita dah dengar tu apa? Wow, wow Nah, yang ayat namun yang tersusun yang nampak biasa huruf-hurufnya eh. panggilkan kalimat. Nah, kalimat bila tutun kita dapat kalimat apa sebenarnya di panggilkan calak. Ah itulah Latang. Nah, nah perkataan kita boleh bina. Mana kalau ko untuk duduk patah dia ya, ada punya makna dia ambil muka tu mata, kita dimaksa Haa, jalan kata dia turut Suatu, jalan Jangan buat muka muka Haa, ya, haa, kita kata, kata lain ya. Dari sesuatu, dia punya makna dia Itu makna dia, maka Lepah, dia kata, jangan ambil muka Jangan buat muka ni tu kata ni, lepah Membeli dia, dia kata lain. ya Haa, ke dia Maksud kalau hak-hak kata-kata, mabuk kata, kata, Mabuk, kata, kata, mabuk, mabuk, dia hantarkan bagi ini tanya bar mablu lafa makna pemadlu ah dia sama bila kata ini ha nah ini plemang ini kepada lafa lafa mana tak ada tak ada apa kolan dis lafa hada billahi dal ah lafa hada billahi dal ni kalau tu kami yak inula inula apa inula tunjuk di semena iqrar mana iqrar pada lafa hada billahi bagi ayat nak ngareh lapar, dia pilih dalam diri punya ha, bahagian, kita mempunyai makna bila ada kalau begitu kita kata inilah nak klik pada makna sahaja, tak pada makna tak luk, makna, tak luk, tak daripada apa ha, kalau ada makna, kita lapar klik ke makna, makna kalau dia nak klik ke lapar dia nak klik ke lapar dia, diri, dia, diri, dia ha, apa ayah ya eh? <tuh> Wahuna, ah bapa kena bapa balik si mana? Maka baca hafidh dibuat si mana? dia dibuat si mana? Wah, wah, wahuma, ya le. Kau yang mutabik olehnya, hewan nokusus Kalau kita baca huan pada, baca huan nokusus. Cuba. Kalau kita baca huan pada murukatul, kita kata huan nokusya. Jadi khabadkah, barjahak, barjahak, barjahak, barjahak, barjahak. Haa, oh, maksudnya kita nak letak baik, kita dah kira-kira. Haa. Haa, maknanya dua uktimah kata-bata lah. Wa huma kawmul musyari ilaihi. Keadaan yang diisyarat padanya tu huwannuhu tu wahdaha. Iaitu tulisan sajur. So. Aw ma'al alfa Jadi an-nuqus ma'al alfa Lalu tulis itu, tulis itu lapa Haa, dua hukuman Bata Kalau begitu, jumlah Tunggu dulu Kada palat Haa, ini nak kejumlah ni Kada palat Kada palat Ima latun sipsatun Haa, saya baca ya dah Kada palat Ima latun Maka bapa ulit jalek ya siman yang enam, bapa ulit jalek ya siman yang um. enam. Oh, no badi baca. Ingat wada ayat nafik lima luka di om takgalat baca no ukimanya tu. Pertanyaan lah ulit estimah ya ketujuh mana badi? Yaitu muzaki le sebanyak jalelafa ya ibarimudila dah dia adalah maaf. Ha, baiklah, itu kita lalui sayang apa pun kita lalui Ah ha, saya kalau kita menyaji ambil barakat tabarruk dengan kita ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudianlah ya tak lepas lagi ke saya tertawa lagi tu. Ah ha, nak membaca nya urju zatun wa habihi urju zatun laqabsinha jawharat sabta idi dia minta ada apa percaya lagi dia tertepok dari aa dia kata dan inilah ee uh, suatu urjudah maknanya uh, maknanya suatu kalam Jumat jadi nazam kafan yang disebut dia dinamakan dinamo pengdah harajak dan ada lagi yang dia ha maksudnya hadiah tuah ni atau jaharah dia ni iaitu daripada Bahar dia baharajak maksudnya urjudah Allah Taala ya aku menamakan yang ada di belah mana aku menamakan yang dia menyok akan gelhar atau seperti. Nah, baca panjangnya macam jauh. Baik cara kita nak jaga tebal ni. Ya datuk wahai huna si alam di sini ada dua pertanyaan dan di sini ada dua tebal. Keanaaabi huna an al alfaz al mustahdzara tefi Bahawasa segala lapah yang di sila di dalam juhun Ada sila di dalam hati kita, ada sila di atas kita Tak ada kata lidah lagi, ada sila di panggil lapah mustahak Rasulullah, mesti ada kata lidah Bungu bagaimana ada sila atas kita Itu dia panggil muzmah lah tu Bukan muzmah lah, bukan Lapah <coughs> lah, lah, lah. di sila di dalam juhun Dia panggil di juhun Bukan lapah jadi hurangnya tak lagi. Ma'anal Urgul Zah Serta bahawa Urgul Zah Yang dibuat ke bawah hari ini Serta Urgul Zah Tunggu apa? Urgul Zah itu Sama nama bagi Lilmasokal, Limba, Bangba Nama bagi yang dihuraukan Dari penyanyi bercakap Kita dulu Babu Salah, Babu Siap Itu yang panggil apa? Yang panggil nama bagi Masokal Kemudian bila begitu urdu gatung dalam apa minyak sama kosong yang tidak ditampilkan mana kalau lapang ada pila dalam diri hati-hati jemaah bila kita buat cara cuba tak masuk oleh alih dia sini dalam bila wafah dalam yah solik tak perlu tidak berlaku ilmu wafah ha, tak hasil ilmu wafah antara muncadah dan korban tak boleh baca antara muncadah dan korban tak macam mana cik dah gitu nak suah muncadah korban nama saya baca tengok kalau kata Zaidun Siyam tak boleh baca Zaidun Ismuzak nama bagi Zah soalnya nama soalnya tu dilepaskan nama Zaid tapi dia panggil apa nama Zaidun Ismuzak nama bagi Zah mana kala qada qiyamu qiyamu tu maksudah ma tak maka apabila jihadu mafada kepada dia zaid ialah berdiri tak kena kenapa kata zaidun qaimun zaid itu seorang yang berdiri ataupun bukan dia? zaid itu yang berdiri itu tu tak apa macam mana? zaid itu yang berdiri kalau kata zaidun qiyada zaid itu berdiri tak apa Karena tak buah berkat ah, nama bagi zak mananya maksudah dia Hapanya Sipak Tak matuklah Soal Allah kata Zat tu ialah Tak nak Zat ialah sipak Tak nak Kerana pia Dari Zat nama tak tiga Jadi soal Allah kata Zat tu ialah Tak tak lah. Tak ikhihah Tak nak nak Lalu ikhihah tak i Tak ialah kaya nak Oh Ibu ayah kaya makhubah Dengan mana ikhihah ni Zahidung kian Ha ni Zahidung Kau izbautah Haa Apapun Heo kian Tak ialah Isha Habis ini pun kalau kita ilmu ha, ah mana? Selit kepada hak menjemaah. Ingat tak oh, juga? Okey, jahni nama bagi hak yang berkaitan dengan kitab fiqh sana kenapa? Senat izina mengatakan pula lainlah. Seandainya so, tak hak menjemaah ialah mutafaf tak Tak, tak mau baca, so, dia tak mau pakat naklah ana ikut. Oh, biasa ah. So ayat tu, wadan jima dan yang kedua daripada kedua dua soalat soalat kedua ramah kanal mudhara ilaihi bahwa yang diicarakan kepadanya yang itu ialah ma hu zin zin muqan iaitu barah ada dalam zin qalmah semoga ke, sama nah, kepada inilah bayi, ada tu dia nak ikrar pada bahaya dekat licah dalam hati dia tu kalau dihusannya dia wala tahu apa-apa dia nak kata lah mana dia tak tahu kita tak tahu tahu dia pilih sini sini. Dia kata kasi, kita tahu lah. Kata apa dia pilih, Kalau itu bayar dia ada lagi yang dia Tak elok. Kalau itu, jawab jeniu banyak. Maka ya itu, mati jeniu memakannya. Kena terjemuiu dia baca juzuk baca baca Qur'an. Ma'anal arjuba. Itu tak kelar ada dua khabar najudha. An aljuda, al arjuda, arjuda. Itu istilah. Namun bagi lapan lapan, kamu kena kamu ada io alfa dus dimint mu aliri, nah, alikan kata misalnya kata mu lah. Kamu ada ia alfa dus pada diri mu alir, mana? Alkitabnya Kalau di surah al-fajr zaman itu, lalu di mana? Allah, kalau di sini di mulut tulis, lalu di tuli, sampai masuk pula dong, pada diri, pada uli. Amerika, ah, Jerman, luar tak? Haha, <tuh>. ya menjadi monyet. Ya, Maka Allah panggil yang ah pecah luar kepala, ah peniun. Haha, kalau calar itu darah, kalau bayun peniak lilitan ini udah Allah lalu oh, lahnya, tuhan lah ada naik lagi, lagi dia. <tuh. Ah, tuhan lah kita dahula, hmm, lilitan ya, ini. Nah, tapi si abis, -habis, abis -habis, apa itu apa-apa? Kita ikhilahnya kita bagi sekolah keminyak wakil Pula-kulah, lah Haa, beri Aku bantu Haa Haa Itu dia Ya, cemukai Hmm, sama kita duduknya Dia nak ada alas jati Dia minta dengan dia pula Ya jenamah ke ilmu Rabdi, hidmi ilma Kutuhan tambah ulehmu Akan datu ilmu Allahumma rizikna ilman mati'a Ya Allahumma beri salah Makan dahsyatkan kami Rezeki yang, man yang manfaat oh. Tidak ada kata maka Tidak ada kata maka Tidak ada kata maka Tidak ada kata ilmu yang hebat Tidak lah Tidak lagi Tidak lagi Kami kita berdoa, Haa kami kita berdanggu ah itu Mana kita du'a pada Allah dia Kalau tawak-tawak ke semua orang yang tak Allah lah Yang menentukan apa yang dia kata Hmm, baik Haa Itu dia adalah soal Tak nak jawab lagi mana okay? Ia akan dia ajar Saya itu Abdus Salam Haa, ha, perkenaan yang telah menjawab Oleh Syed Abdus Salam Anha Zaid Soalan Daripada dua soalan tadilah Dua soalan ini Syed Abdus Salam Na, jawab. Jawab kata nama. Ni, ha, ni tu asiah. Ah tuad tuad itulah surah arah di atas mata ajah haram juga. Ah ada namanya arah ambil salam. Ah nah, qul ni qatatul murid dan qitha. Qithaul murid. Ni mana qatatul murid ni? Kita belajar ha, ni. Ah kita ni nama qatatul murid. Ha, ah dapatkan arah ambil salam qitha. Nah wala.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 Haa kadang-kadang tak nak sebut Aku lagi biar Oh my God Ya Allah Muka saya Haa Ini Ini tersebut lah Kita ingat ini balik ibarat dan isyarat itu balik ibarat dan isyarat Dia dengan sebut Dia orang muka Dia tak Tak nak sebut Dia tak nak sebut Haa Dia sebut dia tak nak Hai Kau tak Kau tak kata iya Ia Ambil Sekala Ia Gak Gak Wa ucap kalau naik harga, terus terus. Kamu tanah kata uang harga, kamu tanah. Bayar sebesar mudah, muka kalau naik dua harga, bayar Wa uang ucap kalau naik harga, terus terus. Jangan ambil zaman kata mudah, tidak sebesar uang ucap kalau dan, dan bermula beraya. Bagi badai ini Inilah faham yang ha, ini Iyalah oh, khadu khadu khadu Haa Ni Tungan Kaya rata Kau kual tak Wahaya Ha'udah Haya khadu ni Bina'um Asa amat Ada yang mana khadu Dia berlakukan ala Annama fizzini Dia berlakukan asal barang Yang ada dalam juhid itu Yakun tidak ada ia illa mujmalan tidak ada ia malaikat mujmal mmm dalam ada ini tidak ada ia malaikat mujmal ah tu dia bagi ada de mujmal ingat betul wa tasaluna in hadhihi haza al-kalimah qad rahmatuhu ya la ah tu kena pedulah ni kita berlaku atas kata bagi ada mujmal wa ala ataqada ala anna Wahala an nafma al sotiri. Di belakang kaum kata kata segala nama nama tidak nama nama tulisan itu adalah kabi alam jenis ini. kata daripada Tuhan alam jenis. Betul alam apa pak? Alam jenis. Nah, apa sebab itu? Adakah kali kita berlaku kata kata tahu lagi? Ba ingjaruna tak layu hitung. Ado, jalan yang ibadah upenoh, ada tak ikut hmm, ya hari ini dari bermula? Ya ada, cuma halu asal mana tak ikut kok, elok kok, takdo tak mana tak ikut kok, bermula dari nong tak ikut lagi. Kadai kadai, tuh kada, kada. oh, oh, lah ah, kadai. Ada tak? Sejak itu sejak itu tak terhadui. Hmm, jadi, nah, jadi, cari jari mana? Ala, ala jihana. Maka jika kita berlaku di atas Tuhan yang mengatakan bahwa ke gitu kita Kana yaku nubihil Itu bagaimana berdiri di juhun itu ilmu jemaah Begitu juga yaku nubihil muzmali ah, Atau itu kata susah dah Nah kalau itu bahaya dalam juhun muzmali pun ada Mufatalkun ada Anu yahuwak takhti itu nukaan muka ta takhti Wahyu hajalkaw Kata anna juhna Kana yaku nubihil muzmali Yaku nubihil muzmali Tak ta ada Baya dalam suhu, dia tiba menggemar Ha? Bila tiba-tiba menggemar Tak maaf tak maaf tak Dengan kata-kata urjizatun Ada pun satu tahun lagi Baya dalam suhu, tu, tu Ada yang menggemar, ada yang menggemar tak salah Tak salah mengucap video tu Kalau kita berlaku atas tahun tu Ya? Ya Allah, tak ada lagi jawab-jawab kita la terkena kegarangan dia. Sebab itu gerangnya mato kita kita berlaku ala annajina atas qaul an yanatakan bahawa zuhun sebagaimana berdiri dengan zuhun di oleh madma berdiri di dengan ulama safa. Maka la yakati maka tidak berhajat hajat kepada ia... Allah Taala. Kalau berrezak pada apa? Fala yukaji litadhiri saitsu. Aina mabah? Tak ada hajat pada ketika waktu daripada mabah. Adalah berdoa waktu solat nau indalah. Tak ada pindah sebeg sewaktu itu Sebab apa? Sebab dia tak ingat nak kot Tak apa? Pergi datang sama takoh Haa.. Haa.. Hadihi klihat takoh Barang dah lepihai Barang dah lepihai Itu dia gemah Tak apa nak apa-apa Tak ada apa yang sama Ialah tak, penerbit, nak tak apa ha? ha, ini, Tak apa yang sama Haa.. Mereka berkata lalu Pasuh hura'ya Mari kemulak Ah, ha, Dia Tau-tau-tau lah mana sudah dah nah ha jadi tukar aku punya guna itu dah tu dia sudah daripada zaman dulu tu dia cakap tu merpati ini tukar atau kita dia ambil rati cukup dah salah memang tak ada tanggung ko tak ada musykil tu betul lah kalau banah yang memang kefahaman nama dia ingat tukar dah dia ambil nak dapat tak layak dekat. batu di mana, tak ada layak ya? Masuk mana, tak ada ayah kita panggil ijimah Pasal layak bahas, nak jembit berlalu, tak apa nak ambil daya, tak apa tengok hari, tak apa malah daya Dia panggil ijimah, kita panggil ijimah Tak ada ayah kita panggil ijimah, tak ada ayah kita panggil ijimah Nah, dia ambil patah nah, tu, Dia ambil patah tu, Aku sembahkan ala dorah. Tak ada, tak ada, tak ada, Mana mana? Dia ni kata, Nak pergi Tak? Dia malin, nak, mm. mana nak buat sana? Dia nak pergi ke mana? Haa, Tuh ni nak kata lah. Haa, Tu dia. Ini memang dia buat ni terus? Haa, Tak ada. Kepa, Kepa, Kepa, Sembilan hendul lah. Belan Alim Usaha beresah. Setahun Bani Perayu tu, Sembilan kalau diajak lembut, lah lah. Lepas. Tapi, tang dia tak jatuh. Haa. Ni, nak baca banyak, hanya. Dia tanya menanya, kelip ni, muka. Haa. Mereka berkata-kata, muka. Kudu'aulah nak. Rabat. Mendo'aulah. Kaji kami, acat tuhanmu ah, Tu, dia menyatakan, bagaimana cik lembut nak cik? Mela, haa, payah lah. Mela, wajak tu, dia payah. Haa. Nak lembut, tak nak buat kerja. Lembut, tak nak buat kerja. Ha. Tiba-tiba Lembu warna tu Haa Pada hujah ni tu Sudah hidup pada lah Merah pada lah Puni Tak sebab Lembu kuning. Bu hujah Ila Kati ni Tapi Lembu warna mana Aku nak wajak kuning, kuning Kuni Jataya Menarik Ah Mula payah Haa Tak takut Ijman Muda sekali ni nah. Haa Baik Kalau begitu nak wajak dalam ibarat ni sana, Kita kata Wahazi Ha nah, maik tak boleh di sini pulang Di sini-diri-diri Kelihaknya dapat nak Atau duduk misal Duduk dani-duk dani Dapat Pergi nama Bagi talan Kepada hadiah buah tu Dengan jalan kapsa hurayah Dia nak sebut di situ Ha tak masuklah Muqtada mujman Kau bangun kata Kalau mengatakan kata Mujman Kau bangun kata Tak sebut lah Ah, Haa Lelaki bakat ada sini sedih Nak isah lah Sedih yang mana Muqtada mujman Wahazi Bermula muqaddal kurayan bajau ini wala ku ah apa tak apa ha dia nak begitu saja apabila Baya ada ada ini melencat siha bagaimana juga hak tak ini kaabah tis dan kita berlaku atas ta ni dah wala yahadu tidak dihajatkan kalau kata wala yah saja maka tak berhajat ia ya, dalam ya samah li tadbir zaiin ila tadbir zaiin minal ma min al-mudafa ada ha, tak pada tengah-tengah itu Ia muntah Satu muntah pada tengah-tengah Ah, Itu dia Itu bagaimana nak kau Nak kau kau Kau itu ni Nak bagi tu Apa dah Kemudian dulu Al-Aqah Kau kan Fa'in jarayna ala an-nazina Kama yaku mudiri mujmalu Yaku mudiri mujmalu Seluruh jemlah Muka-lutah Wahyu tahtir Ya Allah Muka-lutah Atkara maksuh ala Tua ala Atkara anna ala an-nazina Fa'in jarayna ala an Maka juga kita berlaku atas bahawa Tanya apa? Tanya tadi Tanya tadi kepada Asna Al-Qutid Nama-nama kita tu saktif. Ketanya, alam Saktif Dia tanya Alam Taha Ah, Dia tanya Alam Taha Berlaku tahap itu Haa Maka tidak berhijak jelah pada tu, tu, tu, tu. Tidak ada kena katanya Khosrohlu saya nak pelepah Kamu Tidak ada kena peduli Nau'i saya nak pelepah Kamu Hok mengata ala jenis nak tahu, orang kata ala jangan dah pada nak tiba baca buah baca pelik kata wahai cukup. Ah, dia. Abi. Wahai kaum kala ya kala ya sajili takdir siapun. Wahai kaum yang orgu jati Ah, wahai kaum yang orgu Jangan bermula tiada urduzah nama bagi musafar. Wain Sahara, walau tu masih itu, ia tiada juzah ke ismail musafar. Walau tu kata masih itu, tapi Allah Shallallahu Taala Muhammad, tiada musafar, Allah Shallallahu Taala Muhammad dimulakan. Bukti ia tiada org ismail musafar, bukan lagi bukan firasat. Karena es dia suhdu anha, karenah fahul bahwa ia tiada juzah, juzah juga kata nama bagi kelas yang al-mujmalati ah bukan mukha mesti kata nama sifat maf'al bal huwa daqiq apa ya annaha ismun lilhay'ati al-mujmalati wa ta'iyya al-aqrabu ila al-qiyadat fa ta'iyya bi 'undru kana qiyadulu aula au zatuhah ja'a li la mulahazat ajaniha ah acap dia a indal waba'i ketika Al-Qa'adha nak mula-hazak, cik adik Aca'ur-jizah Jadi cahata tu halka'adha nak hatar akan baikkan masalah Dua Suka tak cik adik-adik mula tu? Dua, nak cik adik mula-hazak, cik adik satu satu sebaik-baik-baik-baik salah Haa, apa dia? Tulis-tulis, tulis, tulis, bukan kerana tulis tu tak jatuh atau pari-balakak Tak, tak, tulis-tulis, Ah uh, ala annu aqwali qablana kama qala annahu bawasa la yasrud ila illa in jarra ul batulah bi ijmaliyatun ma hmm. qali qula mungkinlah tentang ijmal bahasa ada isu so. ada ana ada waktu itu pada hadza talifiri mutafsal maka tak ada hajib, lah, tajib, tajib, tajib, tajib. Ya da'a katazli ni, ni anna'ah Kita perlu kata ta'ala lah kita kata belalah barak Lalu kita kata isilah pun barak Kemudian dikata katazli Bahawakanya ya, ya zurul isilah til Atau isilah manku Isilah eh, bil-izmah watazul ya, Dalawalah masa lebih malaknya Atazbir huysa ni Malak kita senang sedih <tuh>. dia Kita sedih dia tamak kita sedih Kadang-kadang dia sedih dia kedua, kedua, kedua, kedua Mesti khabar Lebih malak kita sedih Para orang pada khabar Lah anak-anak saya sedih dengan begini rata Di ayyuqala Dengan berhududah cacaan ayat kecil Wahayihi nah, Tak ada sedih-sedih Muzmalu purju ah, Mula saya sedih di sana Saya sedih di sana Saya sedih di Wahabihi al-alqadil mustahrahi latrih Iyalah muhtimali urdu jatim Haa, jadi dia Li'annad jatibira Kana jain kufi Ini ada Kana Maha Ta'ala jatibu Ini semua cabukku Haa, semua cabukku Qabla lukuli Likat bin nahri Seperti cabuk masuk Ke beleng ke papai jadi laku Ada kana kana bawa tu tepi tu tu jatuh kan dok dikasih sebelum jatuh kepada perbedaan ah jadi gabus tu alhamdulillah kita apa nak dia ya nyaman dia kita apa ni siapa khabar dia dengan kalau dia sedih dah bulan tu tak gabuk dia apa nak boleh tak ada semangat pedih dia itu wala dia Allah payah macam tu kata tadi kana qalahu laya ni rahmatullah taala اه قال وقال ان اعمال الجون معرفه الالفاظ في الذهن من لا اه لكنه موجود